Samo, kažemo, za one koji možda nisu često ovde, koji možda dolaze tako za vreme velikih postova, da pričešće primaju samo oni koji su kršteni u, u pravoslavnoj crkvi, da čak ni deca koja nisu krštena, da ih ne privodimo, da se pričeste dok ne prime sveto krštenje, kako smo i čitali u, danas u ovim molitvama svetog Vasile Velikog, koliko je to bitno, jer nas je gospod oprao vodom i osvetio duhom svetim. A mi koji smo kršteni, da u miru i strahu Božjim i ljubavi svesni svoje grešnosti i nedostojnosti i svesni da nikad nećemo ni biti dostojni, ali verujemo da je Bog taj koji nas je zavoleo i koji želi da, da budemo u zajednici s njim, jer nas je stvorio ne da živimo samo ovaj kratki život, već da živimo sa njim svu večnost, a pričešće je zalog te besmrtnosti za koju smo prednaznačeni. Tako da sa velikim strakom i sa ljubavlju prema našem dobročinitelju u miru bez guranja svi ćemo doći na red i kad primimo pričešće u tišini da sačekamo i kraj liturgije, da dostojno zablagodarimo Bogu, jer pričešće Liturgija traje sve dok sveštnik ne da otpust, dok se ne podeli nafora, to je tajna, mistična večera božanskog domostroja spasenja, da ne odemo neblagodarni kao onih devet koji su primili isceljenje pa se nisu vratili da zablagodare, nego otišli svoji kući. Tako i mi da polako se trudimo, učimo ono malo što možemo, a gospod će uraditi sve ono veliko što mi ne možemo. Tako.